Bismillahirrahmanirrahim al shahid Al-Mus'ad berkata Siapapun pun hendaknya tahu Baik mereka yang jauh maupun yang dekat Bahawa ketika tentua salib datang menduduki Iraq Menjajah Iraq Menakluk Iraq Dan menggulingkan parti baaf Yang kafir lalu tukuh-tukuh dan para pengikutnya berguguran kesatuan tenteranya bubar maka para mujahidinlah yang bangkit membela agama ini untuk mengusir para penjajah zalim pasar jihad pun dibuka para pahlawan berlumba menuju pertempuran batalion istishadi ini bergerak mereka umpama musang pada malam umpama serigala pada waktu malam yang menyebabkan musuh menjadi membara bertelan-bertelan tempur bergerak maju barisan perang beranjak ke depan barisan satu bergabung dengan barisan lain mereka rasakan kepada musuh gelas-gelas kematian singa-singa tawhid meluncak bagikan burung helang menerkam burung-burung kecil lalu Mencabik-cabik hingga pecah burung itu dan menjadikannya berteriak keras. Pasar syurga dibuka. Para pendelani belum belum bel, semua mencari tempat di sisi Allah rahman Sampai di situ perkataan ashshahid Abu Musa. Ahi, saudara-saudaraku dalam agama yang dirahmati Allah. Para mujahid fi sabillillah. Kaun penjajah yang menjajah Iraq Mereka bersatu Bersatu tenaga Bersatu usaha Menakluk Iraq Parti Ba'af yang kafir Pimpinan Saddam Hussein, Berjaya dihancurkan Tak ada itu tak ada siapa pun yang boleh bangkit Daripada kehancuran Melainkan kaum Mujahid fi Fisabilillah Mereka yang tetap bangkit untuk bela agama ini Inilah sebenarnya yang kita kena faham Bahkan kalau Indonesia dan Malaysia sendiri pun Yang mengalami nasib yang sama seperti Iraq Maka tak lain tak bukan Yang akan tetap berdiri teguh Mempertahankan Islam tetap Mujahid Kita mungkin ada tentera, kita mungkin ada polis tapi kita keringat wallahu alam Allah lebih tahu mereka semuanya bukan bergerak untuk Allah, mereka bergerak untuk wang ringgit, gaji yang mereka terima. Semangat kebangsaan, nasionalisme yang ada pada diri mereka mungkin menyebabkan mereka pada detik awalnya akan berusaha untuk menyerang musuh yang cuba nak menjajah Malaysia atau Indonesia tu. Tapi lama kelamaan peperangan yang panjang akan mengakibatkan semangat mereka mulai hilang dan akhirnya mungkin banyak antara mereka yang akan meletak senjata dan mungkin banyak juga di antara mereka yang akan mula bergabung dengan kekufuran seperti mana yang berlaku di Iraq di mana mereka boleh membentuk tentera nasional yang berperang di sisi kafir Amerika di khatani pun sama kita boleh lihat Ada di kalangan orang yang mengaku muslim pun Yang berada dalam pasukan tentera musuh Kita akui bahawa di kalangan mereka ada yang terpaksa Lantaran kerahan tenaga Kita tak nak mempersoalkanlah Mengapa mereka tak mau lari Kenapa mereka tetap berada kat dalam Sepatutnya mereka kuat Tapi Banyaknya terpaksa Tapi di, akad, di kalangan yang terpaksa itu Banyak juga yang rela Banyak juga yang mahu Mereka walaupun Muslim Telah dikaburi dengan semangat nasionalisme Thailand Mereka benar-benar menganggap raja Thailand Mereka benar-benar menganggap Bumi Bol Sebagai seorang yang cukup baik terhadap mereka Seorang raja begitu setia Dan begitu pengasih kepada rakyatnya Seorang raja begitu adil Pada, rakyat, pada rakyatnya ini dari Mereka lupakan Allah Dan mereka mengangkat tinggi Bumi bol tersebut Raja tersebut Mungkin mereka tak suka taksin Tapi mereka suka pada rajanya Ini setengah-setengah daripada orang-orang yang mengaku muslim Yang ada di Thailand, di Fortani Darussalam Tapi banyaknya adalah mereka-mereka yang Benciikan kekufuran Benciikan kesyirikan Benciikan bumi bol bencikan taksin bencikan sama bencikan somchai dan bencikan siapa saja pun yang dilantik sebagai perdana menterinya ini hakikat yang kita terpaksa terima jadi aku pun berlaku mujahid dan akan tetap tegar tekar teguh di atas jalan jihad Aku pun yang berlaku Panjangnya masa Pelawanan pun Mereka tetap teguh Inilah sebenarnya Kehebatan mujahid Sebab Mereka berperang semata-mata kerana Allah Bukan kerana dunia Mereka bukan nak pangkat Mereka bukan nak nama Mereka bukan nak harta Yang mereka nak cuma Allah Mereka cuma harapkan wajah Allah Itulah yang perlu ada pada kita Wallahu'alam misawab kita sambung lagi kata-kata Ash-Shahid Abu Mus'ab. Maka malaikat caulah barisan musuh. Ketakutan mula meresap ke dalam hati mereka. Penggalan-penggalan militer mereka mulai tergoncang. Dengan kunian Allah, panji-panji peperangan mulai nampak. Kerugian harta dan nyawa di pihak musuh semakin membesar. Baik seluruh wilayah Iraq kini berubah menjadi neraka bagi para penyembah salib Luka semakin meluas, punggung musuh kini terbuka Mereka tak mampu lagi menutupi fakta yang terjadi dalam pertempuran Akhirnya seperti kami singgung, singgung sebelumnya Mereka menggunakan cara mendatangi sebahagian daripada sektor masyarakat kami Dan menganggap mereka telah mewakili kaum mujahidin mereka ini menjadi pihak yang memetih buah jihad dari jihad ini dan menyelamatkan sang tuan yang Amerika daripada kubangan lumpur yang ia terjembang ke dalamnya. Jadi bila Mujahid dah bergerak, apa jadi pada musuh? Musuh pun akan menggeletak rebah ke bumi. Musuh pun akan terketar ketakutan. Musuh akan semakin lemah. Bila kita tinggalkan jihad, kita akan terhina. Musuh akan menjadi mulia. Benarlah kata-kata Abu Bakar bila dilantik, setelah dilantik menjadi khalifah. Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad, fi bilillah. Melainkan Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Ya, kamu tinggalkan jihad, kamu jadi hina. Tapi bila mana kita berjihad, Maka musuh itu yang akan hina Mulai kacau Ini dapat kita lihat daripada Kataan Darussalam sendiri Mungkin mujahid taklah kuat mana Mujahid mana-mana pun tak kuat Kalau kuat dah menang dah Macam Taliban dulu Kalau kita kuat Maksudnya cukup Kekuatan, kita dah menang Sebab tu jangan cakap Mujahid dekat sini, dekat situ, mulai dekat sini Dah cukup orang dah tak perlu kita berjahat kalau dah cukup orang dah habis dah menang insyaAllah sebab tu kita kena gabungkan diri dengan Mujahidin bissawab. jadi contoh di Fatani Darussalam kalau ikutkan Mujahidin-Mujahidin daripada kaum Ansar iaitu Mujahidin asal Fatani Darussalam mereka bukan sekadar nak menang di Fortani Darussalam tapi mereka nak supaya jihad yang penuh barakah ini akan sampai ke Bangkok mereka nak menyerang sampai Bangkok malah sampai seluruh dunia ini menjadi milik Islam mereka bukan nak berhenti sekadar di Fortani sebab mereka bukan pejuang kebangsaan bukan pejuang nasionalisme sebab mereka faham bahawa seluruh bumi ini punya Allah yang wajib bagi mereka berjihad di atasnya. Habislah terkepung orang-orang kafir. Mana lagi dia nak pergi? Semuanya akan jadi bumi jihad insya-Allah. Semuanya akan jadi bumi Islam insya-Allah. Jadi, sebelum mereka sampai ke Bangkok lagi, kita tengok apa yang terjadi di Thailand. Kerajaan jadi kacau bilau. Walaupun mujahid hanya beroperasi di sekitar selatan Bahagian selatan Thailand Tapi di Bangkok pun kerajaan dah tak teguh Ini barakah daripada jihad Allah tunjukkan Sebab itu Kita kena faham Jihad ini tanggungjawab kita Kesannya tentang kejayaannya Tentang kekalahannya Kita serahkan saja pada Allah Allah akan laksanakan apa yang dia nak laksanakan jadi dalam keadaan ini rupa-rupanya walaupun musuh semakin lemah tapi rupa-rupanya ada di kalangan kaum muslimin yang ambil kesempatan mereka ni didatangi oleh orang-orang kafir orang kafir berbincang dengan mereka kemudiannya mereka cuba diangkat menjadi wakil bagi kaum mujahidin bagi kaum muslimin tengoklah di Fatani Darussalam mereka cuba sedia upaya untuk melaksanakan perbincangan kononnya dengan kaum Mujahidin sedangkan di Fatani Darussalam Mujahidin daripada kaum Ansar masih lagi mengambil sikap berdiam tak pernah buat kenyataan media tak pernah menyatakan siapa pemimpin mereka Walaupun orang-orang Fatah ni Tahu siapa pemimpin mereka Tahu siapa sebenarnya bergerak Mereka tahu Mereka bukan tak tahu Tapi mereka sengaja berdiam Kalau mereka menyokong Mujahidin Mereka bergerak dalam gerakan Mujahidin Mereka tahu siapa pemimpin mereka Siapa yang memulakan segala-galanya Siapa yang berada di belakang Jihad yang penuh rakah ini Mereka tahu Siapa pemimpin di kalangan Ansar Orang-orang Fatani salam mereka tahu Tapi Mereka tak pernah Sebarkan Kita tahu dah merabu-rabu. Siapa sebenarnya kelompok terbesar Di kalangan Mujahidin di sana Tapi usaha mereka Mereka kumpulkan Kononnya ulama' Ulama' Siapa saja yang sanggup Untuk berserkongkol dengan mereka Bekerjasama dengan mereka Mereka kumpulkan Ulama' Ulama' Ini Dan mereka gelarkan mereka sebagai kelompok yang mendapat hidayah kononnya untuk dipengaruhi dan kemudiannya kelompok ulama ini digunakan untuk mempengaruhi kaum muslimin lain agar menghentikan jihad. Nah, malah lebih keji lagi mereka sampai-sampai mewujudkan pertumbuhan yang tak pernah kita kenal pun tak pernah dengar pun Pertumbuhan bawah tanah seluruh selatan Tai. Orang Fautani ni kalau dia guruk mujahid Kalau dia menyokong mujahid Dia tak gelarkan diri mereka Orang-orang selatan Thai Dia benci dengan nama tu Sebab bagi dia Fautani tu bukan selatan Thailand Dia tak mengaku pun dia tu negara Thailand Dia tak mengaku pun dia ni warga Siam Warga Thailand Dia tak mengaku Ini bumi Fautani Darussalam Kami orang-orang Fautani -orang Mereka tak menganggap Thailand tu sebahagian daripada mereka mereka benci. Sebab orang Muslim dia benci kekafiran, benci kekufuran, benci kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam banyak hal inilah orang-orang kafirin seperti mana yang anak katakan mereka cuba wujudkan kubulan yang tak pernah dikenal buat statement buat kenyataan dalam media diulang berulang kali. Kami nak berdamai. Kami tak pergi raja siam seluruh pasukan jihad diminta hentikan peperangan. dah lah mengaku taat pada Raja Siam bengong punya kerja taat pada Raja Siam Masya Allah ini bukan mujahidin Nanti okay, ini bukan mujahidin Al-ladhina amanu yukatiluna fi binillah wal-ladhina qataru yocatilin fi sabilittauhid orang-orang beriman berperang di jalan Allah ini mujahid tetapi orang-orang kafir berperang di jalan para tuwut yakni syaitan dan mereka-mereka yang -mereka mengikuti jejak langkah syaitan naudzubillahi min dzalik jadi ingat jangan sampai kita berada dalam kelompok-kelompok yang mahu bergabung dengan orang-orang kafir. Kalau di Mesia, contohnya kelompok-kelompok Amnu -kelompok, lah. Di waktu Inggris nak keluar, Amnu yang menjadi anak didik Britain. Nampaknya bila dia, Allahumma Amin. Kita sambung lagi kata-kata ashari -kata, Abu Musab Zarqawi. Maka kami katakan kepada pihak-pihak yang persefahaman dengan kaum kafir itu. Jihad kami adalah demi membela Islam dan menerapkan hukum syariat Allah Arab semesta alam Dan untuk mengusir serangan pasukan salib Dan sungguh kami sedang berperang membela sebuah agama yang agung yaitu agama Arab semesta alam Agama Allah, Arab kami semesta alam Maka Fad yang telah melindungi dari makar-makar salib di masa lampau Juga maha kuasa untuk melindungi kami daripada makar kalian Membuka kemunafikan kalian dan membongkar kebusukan kalian. Sampai situ kata Nasyaikh Abu Sab Zarkawi, kita nak tegaskan kepada orang kafir. Malah kita nak tegaskan kepada kaum Muslimin. ini. mujahidin tak kira di Fautani Darussalam, tak kira di Mindanao, tak kira di Ambon, di Maluku, tak kira berada di Somalia, tak kira berada di Kashmir, tak kira berada di Afghanistan, di Iraq, di Palestine, di Kaukasus. Di Al-Jazair dan di mana-mana pun Mereka semua tetap dengan satu kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mereka tak pernah berpisah dengan kalimah ini Dan mereka tetap Memperjuangkan kalimah ini Mereka nak bela Islam Mereka nak supaya hukum Allah yang telah sana di muka bumi ini Mereka nak supaya kaum kafir ini dapat diusir Dihentikan kezaliman mereka Wallahu'alam bissawab. Kita nak berperang demi membela agama Allah Itu kerja kita Dan inilah kerja yang paling hak Yang tak ada kerja lain yang lebih mulia daripada kerja ini Wallahu'alam bissawab. Kita sambung lagi kata-kata As-Syahid Abu Mus'ab Zarqawi Lihatlah Kalian dengan senang hati ikut serta dalam penulisan undang-undang negara. Ikut serta dalam menyirik manusia untuk menghambar kepada selain roh manusia. Bersama-sama orang Yahudi, Kristen dan Syiah, Rafidah yang pedengki itu. Sungguh itu adalah dosa yang membuatkan bulu Roma ini berdiri dan membuat hati ini berasa gigit. Firmal Allah Rasulullah Ali Ali Imran ayat 83 Maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah Padahal kepadanya lah Menyerah diri segala apa yang di langit dan di bumi Baik dengan suka maupun terpaksa Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan Sampai di situ Kata-kata Asyid Abu Musab Sarkawi. Jadi orang-orang munafik ni Lepas mereka dah bersekongkol dengan orang kafir Mereka ikut serta dalam pemerintahan Malah kadang-kadang mereka itu yang dijadikan kepala negara tak kisahlah macam Malaysia ke Macam Indonesia ke Mereka pula yang buat undang-undang Kita ni nak keluarkan manusia Daripada memperhambakan sesama manusia Supaya mereka ni Memperhambar hanya kepada Allah semata-mata Tapi Yang yang terjadi kepada mereka lain Sebab mereka ni Memperhambarkan diri kepada manusia Mereka ni menyembah manusia na'udzubillahi minzalik Ini jelas seperti mana firman Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min duniillah walmasih ibn maryam wama'umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu wama yushrikun mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah daripada aku yang mereka persekutukan Jadi bila mana Nabi SAW membaca ayat ini? Ketika itu Adi bin Hatim datang menemui Nabi SAW Adi bin Hatim pada waktu itu masih lagi Kristian. Dia datang kepada Nabi SAW. Setiap kali itu, Nabi sedang membaca ayat ini. Maka Adi pun berkata, Kami tidak menyembah merahib-merahib dengan pendeta kami. Kami tak pernah menyembah mereka sebab dalam kepala otak Adi Menyembah ni maksudnya sujud rukok kepada orang-orang alim mereka, kepada rahib mereka, kepada pendeta mereka Rukok sujud kepada pemimpin dunia mereka, pemimpin agama mereka ha, Itu difahami oleh banyak manusia Itu yang difahami oleh Adi bin Hatim Menyembah tu maksudnya rukok sujud Dan Nabi pun terangkan apa maksudnya, maksud penyembahan tu Mereka, yakni para orang alim itu. Orang alim di sini termasuk orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi kaumnya. Mempunyai ilmu yang banyak sehingga mereka dimuliakan. Mereka dimuliakan sebagai pemimpin dunia ataupun pemimpin agama. Okay, jadi, alami cakap adakah ketika orang-orang alim ataupun rahib kamu tu mengharamkan apa yang Allah halalkan Maka kamu ikut kata orang alim dan rahib kamu Adi pun kata Ya Nabi Ya Rasulullah betul Dan bukankah kata Nabi SAW Apabila Orang-orang alim kamu dan Orang-orang dan golongan rahib Pendeta kamu Menyatakan itu haram Sedangkan Allah menyatakan itu halal Maka kamu mengikut kata rahib kamu Dan kamu tak ikut kata Allah Betul ya Rasulullah Maka kata Nabi SAW Itu maksud kamu telah menyembah mereka ha, Ini maksud sebenar penyembahan Bukan sekadar rukuk ah dan sujud Cukup Kita tunduk dan patuh kepada pemimpin agama Atau pemimpin dunia kita Bila mana mereka berhukum Atau menghukum kita dengan hukum selain hukum Allah Kita ikut, kita tunduk Maka kita telah menyembah mereka Dengan ketelan kita telah menyirikkan mereka Dengan ketelan kita telah menjadi kafir Pemimpin itu pun telah menjadi kafir Ha, ini kita kena faham Contohnya pemerintah Malaysia Pemerintah Indonesia dan sebagainya Mereka berhukum dengan Selain daripada hukum Allah Mereka berhukum dengan hukum yang dicipta oleh Lockheed Pada asal ni Mereka ubah Dengan kepala otak dan kepala lutut Mereka sendiri Mereka gubal undang-undang Dengan nafsu mereka Dengan akal mereka apa mereka rasa baik mereka letak dalam undang-undang tu mereka tolak ke tepi hukum Allah ambil hukum Allah ni cuma untuk hal ekonomi nikah kahwin pembahagian hal pusaka sekadar itu sajalah alam. jadi apa yang akan terjadi pada mereka maka orang-orang yang bersetuju dan orang-orang yang sanggup berhukum dengan hukum ini maka mereka itu menjadi kafir Orang yang buat hukum tu pun kafir Nah ini kena jaga-jaga Wallahu'alam bishawab Mereka itu kafir dan kita ini Perlu memerangi mereka Sebab tu Allah tegaskan dalam surah Ali Imran Ayat 83 Adakah kamu nak cari agama yang lain daripada agama Allah Afazir adilinillahi yalurum Sedangkan din tu maksudnya Ok apa maksud sebenar Ad-din Ad-din itu maksudnya Secara umum Nizamul Hayah Ataupun dalam bahasa Ngayuh ni Panduan Lengkap kehidupan manusia Ataupun bahasa orang putih ni Way of life, cara hidup kita, perlembagaan hidup kita Maksud adakah kita nak cari perlembagaan lain daripada perlembagaan Allah Adakah kita nak cari peraturan lain daripada peraturan Allah itu maksud adin ad sesuatu yang menguasai kehidupan kita sesuatu yang merajai kehidupan kita wallahu a'lam bissawab dan kita sambung lagi perkataan al-syahid abu musa az-Zarkawi hendaknya semua yang jauh dan yang dekat mendengar bahawa kami menyatakan dengan sangat jelas dan terang bahawa kami tidak akan menyerahkan panji jihad dan negeri kepada orang-orang yang tidak boleh dipercayai dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan din kami, agama kami. Bahkan, mereka tidaklah mampu untuk mencapai puncak kekuasaan. Dan tidaklah musuh terpaksa duduk bersanding bersama mereka, melainkan kerana darah-darah mujahidin. Kita kena faham bahawa, kita takkan berhenti. Jihad ini tidak akan kita hentikan, kita akan teruskan. Bermula di Fatani Darussalam, kita akan teruskan jihad kita. Kita akan takluk satu demi satu negara-negara yang tak mau tunduk kepada Allah. Sehingga seluruh bumi akan tunduk kepada Allah. Kekuatan di belah timur di Fatani Darussalam di Mindanao akan bersatu. Kita akan kuasai Asia Tenggara insyaAllah. Siapa kita tu kaum mujahidin belahan barat ikhwan-ikhwan kita kaum mujahidin di Somalia di Aljazair di Iraq di Afghanistan juga akan menakluk benua itu dan kekuatan ini akan kita satukan musuh tak di tempat nak lari lagi seluruh penjuru bumi ini akan kita kepung Seluruh penjuru bumi ini kita akan kepung sehingga sesak nafas kaum kafirin. Kita akan kepung dunia ini sehingga yang akan menang ila Islam dan orang-orang kafir terpaksa tunduk kepada Islam. Mereka tak ada tempat untuk lari. Tak ada tempat untuk mereka lari lagi. Kekuatan ini akan bersatu insya-Allah. Dengan jihad Fi sabidillah Wallahu alam bishawah